TİTƏ MƏKTUB Üçüncü fəsil İmanlılara xatırlat ki, başçılar və hakimlərə tabi olub itayət etsinlər, hər cür xeyli iş görməyə hazır olsunlar, heç kimə şər atmasınlar, davakar deyil, mülayim olsunlar və bütün insanlarla həlim davransınlar. Çünki bir zamanlar biz də ağılsız, itayətsiz, Yolunu azmış, müxtəlif ehtiraslar və zövqülərə qul olan, kin, taxıllıq içində yaşayan, mənfur və bir-birimizə nifrət edən adamlar idik. Amma xilaskarımız Allah xeyrxalqlığını və insana olan sevgisini açıq göstərdiyi zaman, bizim salihliklə etdiyimiz əməllərlə deyil, öz mərhəmətinə görə bizi xilas etdi. Bunu bizi yumaqla, yəni müqəddəs ruhun bizi yenidən doğuzdurub təzələməsi ilə etdi. Allah xilaskarımız İsa Məsih vasitəsi ilə üzərimizə bol-bol müqəddəs ruhu tökdü ki, onun lütfi ilə salih sayılıb, ümidimiz olan əbədi həyatın varisi olaq. Bu söz etibarlıdır. Mən bu mətləblərin üzərində dayanmağını istəyirəm ki, Allaha iman etmişlər, Xeyrxax işlərlə məşğul olmağa diqqət yetirsinlər Bu, insanlar üçün xeyirli və faydalıdır Lakin axmaq mübahisələrdən, nəsil şəcərələrindən, münaqişələrdən, qanunla bağlı davadalaşlardan uzaqdır Çünki bunlar faydasız və boş şeylərdir Təfriqəçi adamdan birinci və ikinci xəbərdarlıqdan sonra əlaqəni kəs Belə adamın Yolunu azmış və günahkar olduğuna əmin ola bilərsən O, öz-özünü məhkum etmişdir Mən Artema Və ya Tixiki yanına göndərən kimi Çalış ki, yanıma Nikopolisə gələsən Çünki qışı orada keçirməyi Qərarı almışam Qanunşuna Zeyna ilə Apollonu Səylə yolasam Qoyuların heç bir şeyə ehtiyacı olmasın Qoy bizimkilər də Həcili ehtiyacları ödəmək üçün xeyirli işlərlə məşgul olmağı öyrənsinlər ki, vəhrəsiz qalmasınlar. Yanımdakıların hamısı səni salamlayır. Bizi sevən imanlılara salam söylə. Hamınıza lütf olsun.